Oce i Sine i Svetoga Duha Samo da zablagodarimo se pare riječi na ovako bogatoj trpezi i na riječima koje su našim ocima, svetim i prorocima bile slađe od meda i saća A naš bogesni organizam ne osjeća tu svadost i vrlo često, a kad kažemo vrlo često mislimo na često postavljanje trpeza, postavljanje otvorenih svetih evanđelja, mi vrlo često ne osjetimo tu svadost. A Sveti Otac Grigorije Palama, koji nije mogao da smogne dovoljno snage da izrazi svoju blagodarnost ocu i Sinu i Svetome Duhu, što ga toliko obdariše na njega samog, nego punotu Vaseljenske crkve time što uvijek i kad god poželimo, možemo da otvorimo sveto evanđelje i da primimo med i mlijeko. Pa kaže da je svaka evanđelska priča kao sače i svaka riječ i svaka kap nudi beskrajnu dubinu istine, mudrosti, sile i svjetlosti. Evo čuli smo i danas i svetog apostola Pavla, čuli smo i samoga gospoda našeg Isusa Hrista. U poslanici sveti apostol počinje, a mi nikako da se ukačimo na onaj njegov početak, jer naš početak nije apostolski. I kad on počne, mi uvijek Ajde da kažemo u boljim varijantama kasnimo, a najčešće ga uopšte i ne stignemo, jer nam se temelji razlikuju. Pa kad on počne da govori, mi ne razumijemo šta priča, jer nam početak nije isti, načalo nije isto. Postavlja se pitanje, da li je nama i vjera ista, da li nam je i Bog jedan, i zajednički se bogom svih tih otacija apostola. A on pošto je znao da postoje i drugi putevi i da se ponekad skreće sa tog puta, upozorava svoju crkvu, a i mi smo apostolska crkva, ove poslanice kojom piše Jevrejima, Solunjanima, Korinćanima, to kad je došuo i do Budve, i to do je s prvom vijeku očigledno je da je ona i nama namijenjena. Pa kaže, čuvajte se, braćo, da ne bude među vama zlo, neko ko ima zlo srce nevjerovanja. Zlo srce nevjerovanja. Pazite tu apostolsku dijagnozu. Mi za tu bolest nismo ni čuli. Evo iskreni da budemo prvi put i Primjećujemo tu dijagnozu jutro se u čitanju ovog apostola. Bolest srca koje ne vjeruje. A kakva je to vjera potrebna da bi srce bilo dobro i zdravno? i da bi ta vjera bila u saglasnosti sa apostolskom vjerom, te da bismo mi mogli apostola posle da razumijemo i kad nam u drugim stvarima govori. Možemo to uzmimo malo smjelosti Božijega blagoslova pa da povežemo sa ovim evanđelskim tekstom. Vidimo ovdje jednog gubavog A vidjeli smo nedavno jednu fotografiju Kako guba izgleda e, I to je mnogo teška situacija Mnogo teška bolest Mnogo, baš mnogo teška Vidimo jednog gubavog tijelom Međutim, silnu vjeru imao u srcu Baš silnu vjeru Za ono vrijeme I za ono koliko on tada mogao da ima, zaista silna vjer. Vidimo kako kao gubav prilazi Isusu na zarećaninu, koji tada mnogima još nije bio jasan, a u svakom slučaju duhom svetim još nije bio otkriven kao sami Bog. Punota božanstva Kreće se tuje među ljudima, Bogu, tijelu, život koji otac ima i on nosi u sebi. To nam govori o drugoj evanđelji koju smo čitali. Pun života, pun sile, ništa manje života nego što otac ima. Pun duha svetoga, je dakle jedno ogromno bogatstvo i neisrpen izvor bogatstva tu među ljudima. I onda vidimo kako se mijenja atmosfera oko njega. Vidimo da demoni ne mogu to da istrpe. Vidimo da se i bolesti, i to teške bolesti, kao što je bolest gube, odma povlači sa njega. se gubac. Ono što bi nama Trebalo da bude zanimljivo, sve je zanimljivo, ali primijetimo ovo, sad je u velikom postu, pa mnogo važan ovaj događaj. A zlo srce nevjerovanje manje više svi imamo, to je bolest, naša bolest, najteža bolest, zlo srce nevjerovanje, jer mi ne vjerujemo u Boga onako kako bi trebalo da vjerujemo i kako bi moglo. I kako Gospod to zaslužuje, jer je ipak Bog. I ipak je prisutani dan danas. I ipak je On danas u ovom hramu zajedno sa nama. I zaslužuje mnogo veće u vjeru nego što je mi projavljujem. Bolesnim srcem. U toj bolesni, u toj gubi duhovnoj, sumnja, I sve naše strasti, to je, braći i sestre, guba. Mi možda s polje i nismo gubavi. Gospodu pusti nekad da nam se kožo načne da bismo mi shvatili da ima jedna dublja bolest. Zato savremeni svijet eto, ne da čovjeku ni da, da, da mu se pojavi nešto na licu, ni bubuljice. Da bi ta prevest, da bi samo obmana... Ta u svoju ljepotu, čistotu, bila jak, bedem i jaka prepreka da mi ne shvatimo zapravo koliko smo mi gubavi, koliko smo mi prljavi iznutri bolesti. A upravo u poznanju te bolesti krije se i velika mogućnost potpunog isceljenja. Evo vidimo to na primjeru ovog gubavog. I ovo je, braćo i sestre, potpuno u skladu sa pravoslavnom askezom, podvižništom, to jest metodom isceljenja. Kako mi dolazimo do pravog zdravlja? Ne do dijelimičnog zdravlja, pazite, čovek koji ne shvata dubinu svoje bolesti, on neće ni tražiti zdravlje na pravi način, neće ga ni zadobiti. U, njemu, u njegovom srcu će dalje biti zlo nevjerovanje. I njegova molitva nikad neće biti molitva. Gospodje neće čuti i neće silu dati. Pogledajmo kakva se mogućnost krije u poznanju svoje bogaštine. Pri tome, u tom poznanju treba otići duboko. Čovjek treba dobro da se... Da kažemo, utvrdi, u vjeri da je potpuno gubav, da je potpuno raslabljen, da na njemu nema zdravoga mjesta, kako su sveti oci za sebe smatrali. Sveti oci su sebe doživljavali kao žive rane, kao ljude iz kojih gnoj ističe iz svake pore, svaka misla koja nije bila vezana Kroz pokajanje i kroz blagodarenje, za ime Bože, oni su to smatrali krvlju koja je pomiješana se gnojem. Svaki trenutak bez blagodarenja, svaki trenutak u kome um nije bio vezan za ime Bože, oni su smatrali gnojem i gubavim mjestom, frekama, mrtvačkim. I kad čovjek dođe do takvog poznanja, Da je sav jedna velika rana, jedna velika krasta i da on sebi više ne može da pomogne, iako je pokušavao na razne načine. Vidite i mi sami kad krenemo duhovno da živimo, mi pokušavamo zbog gordosti te pakljene inercije, satanske inercije, koja i tekako postoju u nama, sami sebe da isceljujemo. Pa šta sve ne pokušavamo, kakve sve modele? Čak i u blagoslovenom ambijentu crkve, mi sa tim prokvetim egoizmu ne umijemo da se snađemo. Mi voli po naše crkve uopšte ne umijemo da istumačimo. Nama je sve nejasno, i liturgija, i krst, i svete te tajne, i pouke i riječ Božja, sve nam je nejasno. Jer ja mi imamo pogrešan ugao posmatranja i sve prelamamo pros prizmu svoje gordosti i zato ne osjećamo silu Božju zato nekad i posumnjamo da Bog uopšte postoji i da je moćan i kader da iseljuje kao što iseljuje ovog gubavljega. A kad čovjek strpljivo nosi svoju bolest i kad je blagodat u Božijom sve više otkriva, je u učenju naših svetih otaca djelovanje blagodati, ako blagodat djeluje, kreće se upravo u tom pravcu otkrivanja svoje bolesti. I to sveti Petar Damaskin, veliki bogoslov, i srceznalec naše crkve kaže da su prva djelovanja blagodati pazite vi, gdje smo mi a gdje su oni i gdje bi mi zapravo trebali da budemo u prvim djelovanjima blagodati ne u ovim našim trzanjima i prevrtanjima i buncanjima i noćnim morama koje mi često koćemo da uguramo u duhovna stanja su noćne more prevrtanje To je gicanje na, na, na bolesničkoj posljedni, nego prva blagodatna stanja, prvi simptomi isceljenja i potpunog zdravlja koje dolazi, jeste kad čovjek primijeti da ima grehova koliko je pijeska morskog. Da, do te mjere da to više ne može ni da broji. To je toliko mnoštvo da to više ne može sve da se izbroji. To je bolest, to je grijeh. I blagodat onda sabira snagu uma i srca u kratke molitvene formulacije. Ne zato što je pokajanje kratko, nego što je intenzitet doživljaja pokajanja gust i snažan kao snažan snop svjetlosti, kao snažnu prizmu. I sve je fokusirano na koga? Na onoga na koga je bila fokusirana i pažnja gubalog čovjeka. U svoj toj masi ljudi, jer tu je bila masa ljudi, možete zamisliti, demoni se izgoni, sve bolesti se izceluju, to je masa ljudi, nema potrebe da nam to evanđelski tekst ovdje navodim. Gospod traži one koji imaju uho da slušaju i oči da gledaju. Demoni se izgone, pa šta misliš? Sav narod, sav grad, dvoje, troje bolesnih, teško. Sve što je bilo bolesno došlo i sve što je bilo navodno zravo došu da gleda, da se divi, da se čudi. A ovaj gubavi sa svojom bolešću fokusiran samo na njega. On je duboko osjećao svojim srcem, svojom prirodom, a sve kroz svoju tešku bolest, da njemu samo on može da pomogne. I privlazi mu na koljena, to su te metanije koje mi pravimo, od hiljadu metanija mi neka nijednu ne napravimo. Pogledajte ovo jedno seavijanje koljena, bolesnog čoveka, I vjera, ako hoćeš, pazite kakva je to vjera, a mi bi trebali da se stidimo pred ovom vjerom, jer ovo je vjera koju je čovjek izvukao i iz svoje pale prirode. Ovoliko čovjek može i bez sile je blagodatno. A kakva bi tek trebala da je vjera koju blagodat pokreće? Ako hoćeš, možeš me očistiti. I gospod kaže hoću, očisti se i na dodir ruke guba ne staje. E tako i naša duhovna bolest, naša unutrašnja guba, kad je prihvatimo kao bolest, ali ne kao imam neke probleme, imam neke porke. ne, ne, nije to dovoljno, imam neke nedostatke U odnosu na mnoge vrline koje posjedujem, pa samo još ovo malo da izglancam i eto savršen čovjek. Eto iselitelja, eto čudotvorca, eto, eto, eto koga, eto novoga Boga. A ko je to konstruisao takve misli, ko nam želi takvu pogibao, onaj ko je poginuo na taj način, satan. Evo samo još ovo da riješimo E, sad si savršen čovek Sad si ravan Bog E to, braćo i sese, to je satanska robota To je džavolja duhovnost Naprotiv, blagodać uvođenik Mi treba da dođemo do toga Da u sebi ne vidimo ništa dobro U molitvama kojima u molitveniku Šta kaže tamo sveti Makarije veliki? Uopšte se ne šaleći. On te molitve nije pisao, braću i sestre, u slobodnom vremenu, tako za neke početnike u vjeri. Pa evo da napišemo nešto za tu djecu koja treba da se moli. Kao što mi, nažalost, danas pišemo djeci školske programe. Pa vrlo često vezano i za sazrijevanje u vjeru Nepreporodzeni Duhom Svetim neobnovljeni, pokušavamo da im dajemo model. Čekaj, izraziti ono što, što imaš i to će Duh Sveti poslije da raznosi na adresce. I kaže Sveti Makarije Veliki, Gospod, ja ništa dobro pred Tobom ne učini. Makarije Veliki. Je to je, braćo i sestre, pravo duhovno stanje. To je svijest da smo bolesni i da smo potpuno raslabljeni. I tom sviješću vođeni mi onda od Gospoda tražimo isjeljenje. I dobijamo kakvo isjeljenje? Potpuno isjeljenje. Isjeljujemo se od strasti, od poroka i od one vrhunske i načalne strasti gordosti. Zato u toku ovog a i triodje sa u takvom raspoloženju. Sve je i sve je oplakivanje svoje bolesti i nade da će Gospod pomoći, da će Gospod isciliti. Tako i mi tražimo istinske darove, blagodatne. A prvi od tih darova, iako to zvuči možda čudno za onoga ko ne poima duhovnu, prvi dar blagodati jeste poznavanje svojih grehova ne jednog, nego palosti svoje prirode i svijest da mi sami sebi ne možemo pomoći. Zagud, sve ovo što radimo, sav hrišćanski podvijek i svo podvižništvo naše crkve, braće i sves, suština podvižništva, treba da bude kretanje jednog gubavog čoveka Jedno puzanje po zemlji, jedno, jedno totalno raslabljenog čovjeka ka gospodu. I ništa više od toga. Ako bismo mi nešto drugo tražili, to je pogrešan put. I mi se isiliti nećemo. Tako i ova naša liturgija, ovaj naš post i sve ono što mi radimo, podvizavajući se, treba da bude kretanje bogesnog, gubavog i raslabljenog ka kome ka istom onom Isusu iz Nazareta koji je i ovog gubalog iscilio i da ga molimo kao što ga je on molio sa vjerom da ako hoće, može nas iscijeliti i da imamo vjeru da ne sumnjamo u to nikad da može a naše je da nosimo svoje slabosti dok se dobro ne utvrdimo u toj misli da nam bez Boga nema spasenja I da bez njega i van njega ne možemo učiniti ništa. A ako budemo istrajni, strpljivi i sa ovakvom molitvom, može braći se se lako da se desi, da ruka gospodnje bude ispružena i da dodirne naš um, našu volju, naše srce i da nas očisti. A Bog kada liječi, Bog kada iseljuje, onda je to moćno. Kao i ono vrijeme, tako i danas, može i treba da bude. Samo da izbacimo to zlo nevjerovanja nego da vjerujemo da je Gospod tu i da ako hoće, a hoće, može da nas iscijeli. Neka je ova liturgija, jer možda je nekome I zadnja, i poslednja, a možda jedna od poslednjih, neka bude u tom duhu, u duhu gubavog, koji umnim koljenima, koljenima volje i srca, kleči pred prestovom svete trojice, kao gubavi bolestan i vapi gospode, ako hoćeš, a znam da hoćeš, Možeš me iscijeliti. I da to iscijeljenje zadobijemo, braće i sestre, ovdi u vremenu, da bismo i u vječnosti bili sa onima koje je Bog iscijelio u sve dane, one koje će iscijeljivati do kraja vremene i da budemo u carstvu zdravih, preporođenih i oboženih u carstvu Svete Trojice. A ja, A ja.